Варя схвильовано спостерігала, як знайшли невеличкий вузлик борошна. Кинули його у кошик. На причіпку стояв чавунок із трьома помитими картоплинами. Знайшли. Три картоприлини полетіли в кошик. У пічурці за піччю, де сушилися палюшки дитини, знайшли один буряк у кошик його. Маленький вузлик пшона, приготований для молочної каші дітям, знайшли у кошені кожуха, забрали. Ганна полізла у піч, рогачами дістала горщик із молочною кашею для Сашка. Знайшла ложку, почала свербати прямо з горщика. «Залиш дитині?» – не втримала Варя. Ганна розсміялась Варі прямо в очі. Комсомолка показово вилила кашу з горщика на долівку. «Що ж ти робиш? Чим я буду дітей годувати?» – тремтячим голосом спитала Варя. «А ти заріж одну дитину і нагодуй нею другу». Зло пожартувала Ганна. «Дивіться, що я знайшов у сінях!» Сказав радісно Семен, затягаючи в хату невелику дерев'яну діжку. «Що там?» – заглянула Ганна. «Квашена капуста? Пошукайте ще у сараях!» – наказала вона. «Там повинно щось бути!» Варя дивилася, як колишня подруга присіла на опочіпки перед діжею і почала їсти, достаючи капусту руками. Пологитко спостерігати – як шматки капусти падали їй на груди, а вона все хрумала, як кінь. Сашко розплакався так, що Варя вже не могла його втішити. «Та заткнити його, – нервово сказала Ганна, бо в мене апетит від крику пропаде». «То дитина плаче, побачивши тебе, червона відьма, – тихо сказав батько. Ганна почула. Вона перестала жувати, витерла долоною бороду. «Залиште капусту, не забирайте, – попросила Варя, але комсомолка – вже збісилась від почутих слів. «Капусточки хочеться!» – скривила вона рота у зухвалій посмішці. «Салишу! Я ж добра!» Ганна вилізла на діжку, задерла спідницю, присіла. Присутні спочатку навіть не зрозуміли, що вона хоче робити. І лише коли задзюрчало, зрозуміли, що воно мочиться прямо в діжку з капустою. «От це вам, куркуляки, ось вам!» – сміялась комсомолка – і «Їжте тепер, хоч задивіться!» Вона з стіжки, поправила спідницю. «Ви мене надовго запам'ятаєте!» – процідила крізь зуби. «Не сплатите сповна податки, поведуть вас селом під рогожаним прапором. Я подбаю, щоб на ньому написали. Я ворог народу, закопав хліб і не здав державі. А потім смердючу рогожу, власноруч, прикріплю на вашій хаті!» Ганна вишкірилась. «Чому?» – спитала Варя. «Чому ти така стала? Ми жили їли сотні її миски». «До чого тут миска?» – скрикнула Ганна. «Гадаєш, якщо народилися із золотою ложкою у роті, то тобі все дозволено? Усе навколо повинно бути твоїм. Землі твої, луки твої, будинок під бляхою тобі, навіть березовий гай і той твій. Ти гадаєш, мене набирали завидки?» «Ти мені заздрила?» – сумно промовила Варя. Але ж ми всі робили все, щоб ви не бідували. Усе, хмикнула Ганна, зробили з нас наймиті, і думали, що так буде вічно. Ваш час минув, і не потрібно мені дорікати тією мискою борщу. Ми ж усе ділили навпіл, нагадала Варя. Люди повинні пам'ятати добро, сказала вона задумливо. Хай би що там було, ми всі маємо залишатися людьми, і знати, що живемо під одним небом, а небо, воно одне на всіх. Ти як була девакувата, так нею й залишилася, глумливо сказала Ганна. Колись ти пиріжки їлила навпіл зі мною, а я поділю небо, вона хіхікнула. Бери собі половину. Хлопці, крикнула, виходячи з хати, знайшли? Ні, тоді ходімо далі. Варяне не витримала. Вона віддала Сашка Василеві, упала на ліжко і розплакалася. Подушка приглушувала її ридання, а у варі перед очима стояло побачене. Потім чомусь знову згадалися подаровані намисто і чобітки. Від тих спогадів ставало ще болючіше на душі. Вико проводив нараду у цій раді одразу ж після повернення з району. Лупіков, Жеб'як, Ступак і Щербак прибули вчасно. Ось що значить партійна дисципліна. Гри... Григорій Тимофійович доповів однопартійцям, що село не виконує план хлібозаготівель. Критична ситуація у всьому районі, але потрібно думати у даному випадку не за них, а за свій колгосп. Биков розповів, що сусідні села вже занесли на чорну дошку Є загроза, що у всьому районі заборонять будь-яку торгівлю, і села будуть оточені загонами НКВС. Хоча мало хто ризикне покинути село, розмірковував Биков, міряючи широкими кроками приміщення. Уведений у містах паспортний закон не дасть змоги селянам без документів втекти з села, не виконавши план заготівель. Є наказ про те, що таких саботажників будуть ловити і повертати на місця проживання. Григорій Тимофійович почухав потилицю. «Якщо, звичайно, не заарештують за свідомий саботаж», – додав він. «Все одно тікають», – зауважив Щербак. «Куди?» – розів руками Биков. «Хто міста, хто на шахти? Є такі, що намагаються потрапити у Росію». «Як вони туди потраплять?» «Хто їм продасть квитки на потяг? Це ж заборонено!» «Залізнична колія проходить не так вже й далеко», – пояснив Щербак. «Чоловіки знаходять місце, де потяг стишує хід. Там чіпляються, залазять у товарні вагони і їдуть. Уже на один був випадок, коли такі виїздили, влаштовувались на новому місці і забирали своїх рідних. У нашому селі таких випадків ще не було, але скоро будуть». «Чому ви так вважаєте?» «Бо люди у скруті, їм нема чого їсти», – сказав Парторг. «Нема чого їсти?» – підскочив Бико, як ужалений. «Нема у тих, хто виробив по сорок трудоднів на рік, колупався на своєму городі, а тепер саботує здачу хліба. Тільки й думки, як обдурити державу і де сховати хліб. Чи хтось із них сидить голодний, маю великий сумнів». Почали мерти люди від голоду. Неголосно сказав Щербак. «Це правда», – Бико витрішився на голову сідради. «За останній час, шаб'як підвівся, померло кілька осіб. Сусіди знайшли померлими у своїй хаті Островерхових. «Хто такі?» – глибнув на нього Бико. «Самотні старі. Ось бачите, вони віджили свій вік і тихо пішли від нас. А ще хто?» «Знайшли при дорозі незнайомого чоловіка». Продовжив Максим Гнатович. «Скоріше за все, то був вже брак!» «Не хотів працювати в колгоспі, легше піти з простягнутою рукою», пояснив Биков, «Напевно, замерз. Далі!» Померла самотня жінка, Іваницька Надія. Їй було 50 років. Знайшли її у своїй хаті, була вся пухла. «Теж померла від старості. Що вдієш? Ще хтось?» У вдови, одарки, сиротенко – Померла дитина трьох років. – Семен Семенович, – звернувся вже до голови колгоспу Щербак, – поясни, чому у неї померла дитина? – Звідки я знаю, – обурено сказав він і одразу почервонів до самої маківки. – Тоді поясню я, – голосно сказав Щербак. – Нещодавно ти саморуч забрав у вдови годувальницю, її корову. Дитина опухла з голоду і померла, а корова вдови чомусь опинилась на твоєму подвір'ї. – Доповідай, – звернувся до голови колгоспу Биков, – «Як таке трапилось?» «Вона, винна державі, відмовилась платити, бо сказала, що нічим. У руках в неї в рахунок сплату податків була вилучена корова. Я отримав її в рахунок своїх відсотків за вилучене збіжжя», – пояснив Ступак. «Сідай, усе зрозуміло. Ти вчинив так, як валіла твоя громадська совість». «А як щодо померлої від голоду дитини?» – не вгамовувався Щербак. «Від якого голоду?» – закричав Бико. Нема ніякого голоду. Я навіть чути не хочу це слово. Запишіть собі на лобі і навчіть комсомольців. Голоду немає. За одне таке слово можна потрапити за ґрати. Усе це куркульські вигадки. Недобиті куркулі вигадують жахливі історії про голод Україні. Вони роблять все для того, щоб підірвати довіру до радянської влади, до комуністів. Ми повинні обрубати такі спроби при самому корені. Тому тобі, Кузьма Петрович, раджу тримати язака за зубами і думати, що кажеш. Люди не хочуть йти на роботу, продовжив Щербак, бо лежать вдома слабкі, з пухлими ногами та животами. Нещодавно не вийшла на роботу Віра Лішенко. Я зайшов до неї, а жінка лежить мертва. Вона не змогла встати з ліжка, бо не мала сил. Жінка виглядала дуже виснаженою. Голова ніби збільшилась у розмірі, Тіло обтягнуте жовтою, безкровною шкірою. Загострились вилиці. Руки висохлі, дуже тонкі. Очі збільшені. Вона померла, широко відкривши очі й рота. Усе це свідчить про голодну смерть. "Ти лікар?" посміхнувся Биков. "Лише спеціаліст може визначити, від чого померла людина. Можливо, вона була хвора на сухоти або іншу виснажливу хворобу. Можливий такий варіант. Можливо", погодився Щербак але сусіди розповідали, що у вірі вже з тиждень не було у роті ані росинки. Сусіди їй вносили кілька разів поїсти, але ж у них самих не вистачає харчів, тому жінка залишилась наодинці зі своєю бідою. – Усе досить, – зупинив Щербака Биков. – Не будемо сваритися і з'ясовувати причину смерті. Померла, тож нехай собі спить вічним сном. У нас є важливіші справи. Биков доповів, що потрібно щось негайно робити, щоб не попасти на чорну дошку. Голова колгоспу запропонував свій варіант. «Давайте здамо посівний фонд», – сказав Семен Семенович. Підрахували, якщо здати зерна 80%, то все одно не вистачить для виконання плану. «Доберемо податками населення», – ніс пропозицію Лупіков. Зачекайте, взяв слово Кузьма Петрович. «Майже все зерно вивезли у район». Залишили на посівну настільки мало, що не вистачить і на одне поле. І тепер ці мізерні запаси ще зменшаться. Що тоді залишиться на посів? Озимих трохи посіяли, а весняна посівна ще не скоро, – сказав Лупіков. До того часу щось вигадаємо. Зараз потрібно виконати план. Це наше головне завдання. Можна, наприклад, вилучити сіялки, віялки, жатки, борони, тощо. Усе це скласти під замок до весни. Там можна буде обміняти все це на посівне зерно, або продати інвентар і купити посівний матеріал. До того ж порення по господарству відворікає колгоспників від роботи. Порпаючись на своїх городах, вони не хочуть йти на роботу в колгосп. Навіщо їм усе те добро, якщо немає коней і землі? Биков розплився у задоволеній усмішці і заплескав у долоні. «Єдине правильне рішення, – сказав бико, ось у кого потрібно тобі, Козьма Петровичу, повчитись. Доведіть до відома активістів про вилучення у населення сільськогосподарського інвентарю. Так і зробимо. Негайно здамо більшу частину посівного матеріалу. А тепер я повинен перейти до питання номер два, – об'явив Биков. Григорій Тимофійович дав завдання зробити подвірний обхід і перерахувати не лише худобу і птицю, а й кожне дерево, кожен кущ. Всі-всі дерева і кущі, – поцікавився Семен Семенович. «Який жити недалекий?» – зітхнув биков і розтлумачив. «У садках фруктові дерева та кущі, з яких можна зібрати ягоди. Якщо селяни отримують дохід у вигляді яблук, груш, смородини чи там агрусу, то що з того доходу треба робити?» «Правильно, платити податки. По кількості дерев і кущів буде нарахований податок». «А якщо яблуня не вродить? І на ній не буде жодного яблука?» – поцікавився ступак. «То вже проблеми яблуні і її господаря», – вичавив на обличчі посмішку биков. А наша проблема – зібрати податки, зрозуміло. Щербак мовчки підвівся, кивном усім бувайте, і поспішив додому. Чому його ніхто не чує? Чи не хочуть чути? Чи причина у ньому самому? Щось не зрозумів. Але ж люди у селі справді почали вмирати від голоду. На хуторі Надгорівка спорожніли вже дві хати з десяти. І чому не йде з голови почути від одного колгоспника? Прийди, Сталін, подивися, як колгоспи розжилися. Хата раком, шопа боком, ще й кобила з одним оком. Марічка зайшла до Чорножукових. Варя не бачила подругу з тиждень і леді її пізнала. Молода жінка схудла, зблідла і змарніла. Вона на силу переставляла ноги. У родини мовчанів відібрали геть усе. Ті корихти харчів, що залишились незнайдені активістами, вони ділили на всіх. Ймо раз на день», – пояснила Марічка, – «щоб хоча б не померти з голоду». А мати вже не підводиться з ліжка. Нема сили. Чи то від недоїдання, чи від того, щоб є багато води, щоб не так хотілося їсти, у неї сильно набряк живіт.